Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održiv razvoj. Poželovni slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3, emisiju o civilnom društvu. Evo danas ćemo razgovarati ovdje od jednog sudjelovanja građana, malo ćemo najaviti o čemu se sve skupa radi, koja će biti događanja, no prije toga evo trebamo najaviti ono šta, o čemu smo pričali ako se sjećate u prošloj emisiji prije 7 dana, a to je sajam udruga Karlovas 2009 koji grad Karlovas organizira, dakle 26.9. na plateau ispred školske sportske dvorane, u Karlovcu održa će se evo, 7 udruga, sjećamo se zadnji taj sam je održan prije neki 5-6 godina u Centru za mlade na Gazi, tu je sudjelovalo svega nekakvi 10-15 uh, organizacija, no evo ovo, ovo sada će biti puno ovako opsežnije ako se sjećate protekloj emisiji kad su organizatori najavili bit će dakle, 64-65 organizacija negdje, koje će se okupiti sa ciljem promocije svojih udruga, organizacije, njihove aktivnosti i uključivanja što većeg broja građanja svih dobnih skupina, kao što oni kažu, u rad tih udruga. Za više informaciju o možete se obratiti na odjelu za socijalnu skrb, sport i udruge grada Karolsa 628-205, je broj telefona, a između osloga, evo, na sajmu će se dijeliti brošura sajma na kojoj će, sadržava, koja će sadržavati podatke o djelatnostima, aktivnostima i kontakt podatke u udrugama. Evo prošli Etijan još nije bio gotov program, no evo sada sam dobio, taman nešto malo prije ove emisije pa sada ukratko da vam pročitam o, gdje će se i šta tu događati, šta bi tu moglo biti interesantno. Dakle već cijeli program počinje već u 9 sati ujutro otvorenjem sajma, u 9.30 sve skupa naparkirali ispred sportske dvorane, lutkarska predstava svete Veronike, kasnije u 10 sati bit će čitonica stripova, evo sigurno je šta može ovako biti interesantno Karlovčanima, Speleloško društvo Karlov će prikazati spuštanje sa hotela Kora na pomoću Speleloške opreme, tako da svi zainteresirani za isprobati kako to izgleda, mogu se tamo njima već priključiti i prijaviti već u 9 sati, Kasnije nastupa Altajmer Moto Klub Karolac sa izložbom Altajmer motora, bit će škola rukometa, prezentacije Mačevalačkog kluba Karolovac, demo borbe, radionica s upoznavanjem opreme. Nakon toga u 12 sati Rajska ptica održava predstavu. Onda će tu biti jedna mala pauza za ručak, tako da se i sudionici, a i gosti mogu malo odmoriti, predahnuti. U 5. sati već kreće dinamik, Dakle, klub Dynamics sa vježbanjem za starije jednom prezentacijom, pa nakon toga aerobik e, i hip-hop aerobik. Istovremeno će klub za podvodne aktivnosti Karlovac i klub Zrinski imati svoje predstavljanje oprema i pokazno ronjenje. Evo tako, dakle, možete se već u 9 sati i njima javiti. Svi koji žele probati, roniti. E, kasnije u 16.30 promenada klub održat će hip-hop radionicu i za toga break dance radionicu. Tablju 17.30, Studio 23, dakle nastavljeno u tom plesnom e, tonu, izvesti ja jednu plesni performance, kasnije Bratstvo Svjetog Mihova upriličiće nastupu Bubnjara, patijama trbušni ples, u 16.30 Klub Dinamiki će imati pilates vježbu, A već ono malo kad, kad se smrači biti će održana projekcija filmova Gradski program za mlade grada Karlovca, te nagrađeni filmovi sa Four River Film Festivala, a sve skupa e, na toj velikoj pozornici završava u 19.30 sa filmovima sa natječane pokoreni grad. E, što se tiče e, ovih daljih događanja na Vunskom polju će biti održano evo, još jedno zanimljivo događanje drugo internacionalno natjecanje bacanju mobitela u dalj jedna neobičajna disciplina. I za toga idu klubovi mladih tehničara sa automa maketarstvom i prezentacijom radio orijentacije, u Mladi mladih će izvršiti jednu demonstraciju ekstremnih sportova na biciklima i skejtovima. A us, bit će u sklopu svega održana je peticija za izgradnju BMX skate parka na Vunskom polju. Aeroklub Karlovac u 10 sati e, pokazuje letenje modela, streličarski klub Dubovac ima prezentaciju streličarstva. Dakle, sve skupa to na Vunskom polju. Sportski motoklub Karlovac, škola sigurne vožnje. Sad smo već mogli vidjeti i prije na rekreativnom centru Korana. Uh, u 16 sati kreće prezentacija ženskog nogometne, nogometna utakmica ženskog nogometnog kluba Tuškani. U 18 sati tajči i Yoga, udruge Ava Duta, radionica Raku Keramike, udruženje likovnih stvarala sa Zaprešić, internacionalni centar keramike Janja Gora. Uh, tu će još biti prezentacija rada atletskog kluba, dakle konjički klub Karla će imati prezentaciju konjičkog sporta i terapijskog jahanja. Dakle sve ovo skupa na Vunskom polju. Treća lokacija gdje će se odvijati cijeli sajam, to je mala škola Rakovac, dakle ovo nedavno uređena. Gdje će u 12 sati biti prezentacija usluge, da ovo, euroherc osiguranje, ne znam kakve ove veze ima sa, ovo, sa civilnim društvom. Zatim kreće i radionica nacionalne zaklade, točno to, Nena Darbutina. Prezentacija udruge esperantista Viktor Mihovilić. Prezentacija savjeta Mladih grada Karolosa će biti u 15 sati. Mislim da kada mladim Karlova može biti nešto najinteresantnije gdje se mogu i sami uključiti, doći tamo, porazgovarati sa članima Savjeta mladih i dati neke svoje savjete, svoje mišljenja kako popraviti situaciju vezano za mlade u gradu. Zgodna, dakle, daljnja prezentacija je Savjeta mladih grada Koprivnice koje već su tako dosta iskusni u tom polju i tako dosta su aktivni pa evo može se sa njima malo porazgovarati, izmijeniti neka iskustva. Kasnije u 16 sati nastavlja se tjedan sudjelovanja građana sa predstavljanja predloga građana lokalnoj i regionalnoj samoupravi. To sve skupa je i sada vezano za današnju emisiju. Dakle evo ovdje se meni pridružio naš gost Milan Medić iz Centra za civilne inicijative. Dobar večer. Dobre. Kako si putovao? Malo, malo se nešto zaglavi u Gradskoj Guži. Da, malo. Ok, Centar za civilne inicijative ili popularno znan CCI i partnerska organizacija Regionalna Zagled za lokalni razvoj zamah ću u okviru kampanje tijan sudjelovanja građana u okviru projekta buđenja odgovornosti građana uz potporu organizacije civilnog društva provesti u 21. i 24. rujna na području Karlovačke županije nekoliko aktivnostima. O tim aktivnostima ćemo vam je pričati današnjoj emisiji, a zade o predlažem da prvo poslušamo anketu koja je naša suradnica Azra Gorić danas tijekom poslje ovako provela u Karlovačkom centru. Jeste li upoznati sa tjednom sudjelovanja građana? E, nisam. Ne, nisam. Jeste li upoznati s tjednom sudjelovanja građana? Da, pa jesam. Što biste mogli preporučiti ili predložiti gradskim i županijskim vlastima? Uređenje gradske jezgre, uređenje gradskog kupališta, gdje je noćni život i da bude više mogućnosti za mlade. Mogu bi, ja znam, da se rađe turizem na rijekama, da mogući gradnju kustela, recimo, i dovršenje onog kampa na koreni, pa da, recimo, dani piva u, se pretvore u prepoznatelji brend urbanog karaktera, a ne zabave. Što biste mogli preporučiti ili predložiti gradskim i županijskim vlastima? Prvenstveno, veća mogućnost zaposlenja mladih, posebno sa onih sa višom i visokom sručnom spremom. Pa, mogu bi predložiti za izlazke mladih, na primjer, mala scena koja se sada, prije dana, imala promociju albuma. Bendova stvarno je pokazalo ko dobro mjesto za izlaske i za a, druženje mladih i za pokazivanje njihove kreacije. Što biste mogli preporučiti ili predložiti gradskim i županijskim vlastima? A, mislim da bi e, grad trebao manje ulagati u izgradnju e, novih e, projekata ili obnovu i više e, se truditi ne znam, da ljudima poboljša možda za život. E, što se tiče izlazaka, recimo ja sam mladi, 18 godina, nema previše mjesta gdje bi smo mi mogli izlaziti ili provoditi neke svoje aktivnosti. Na prvo od grada ono što je bio prije 25-30 godina, grad kulturnih ljudi, pristojnih, s kulturnim manifestacijama i sve ostalo što uz to ide. Vrlo jednostavno. Neka gradski županijski čelnici i pročelnici skupa sa gradonačelnikom i budućim direktorom gradskog razvoja posjeti bivšu vojarnu rojicu puli i na temelju toga zaključe na koji način se razvija urbana i alternativna scena, odnosno na koji način uh, se uključuju mladi u razvoj grada i županije. Evo ja zahvaljujem Azari, zahvaljujem i svim anketiranim sugovornicima, ne možemo malo prokomentirati. Dakle građani baš nisu pretjerano upoznati sa samim tjednom sudjelovanja građana, ali svi imaju dosta slične nekako savjete i za gradske vlasti i nekakve ideje šta bi se tu dalo napraviti. Pa ne bi rekao da nisu upoznati, evo Štand već tri dana stoji ovdje na glavnom Karlovačkom trgu ispred zgrade Županije. Uh, i vi ste sami proveli anketu, neki su čuli, neki nisu ovi plakati su naljepljeni po mnogim mjestima u Karlovcu čak i po ulazima nekih većih zgrada, tako da ovo je manifestacija koju mi tek drugu godinu obilježavamo, ako se ne varam uh, ovaj, i Cilj nam je napraviti tradicionalnom da je zadnji tjedan u rujnu, dakle ta manifestacija obilježavanja tjedna sudjelovanja građana, da se ukorijeni ta navika koja neće trajati samo taj tjedan, nego tijekom cijele godine da građani konzumiraju svoje pravo kojim dopušta i ustavi zakon, prije svega članak 25. i 26. zakona o lokalnoj samoupravi koji kaže da građani imaju pravo svoje lokalne i regionalne samoupravi predlagati uh, mjere, korisne, kvalitetne za cijelu zajednicu, a e, ta tijela imaju obavezu takve predloge razmatrati i građane obavijestitljenjima. Na to je bilo sada zgodno i ovo što su sami građani rekli u, u, u samoj ovoj anketi, da ispune, evo, imaš ovdje nekoliko tih letaka gdje bi se to moglo znači ispuniti i već uputiti na prave adrese mi ćemo uputiti na prave adrese uh, ovaj, građani mogu doći na štand koji centar za civilne inicijative ovdje ispred zgrade županije na Zrinskom trgu ima štand će biti još sutra otvoren uh, i mogu svoje predloge napisati i ubaciti ih u kutiju koja je zato pripremljena uh, neki nam doduše šalju e-mailom dakle danas smo počeli dobivati e-mailom neke vrlo zanimljive predloge tako da građani su vrlo kreativni. Na kojem se mailu radi evo sad mogu se zapisati? Evo mail možete poslati cci manki k.t-com.hr Ok, naši telefoni su sad 611, 422, 611, 403 pa mogu građani telefonski. Ovo, nazav svoje primjedbe, prijedloge prenjeti. Evo sad ovo, dakle, to jučer je započeo tijans građana. Pa kako si sad zadovoljan sa ova prva dva dana, kako je štand postavljen? E, odaziv je jako dobar. E, u jutarnjim satima, već od 8 sati, ono, mi smo na štandu i građani polako počinju dolaziti. E, mi, naravno, ovu kutu još nismo otvorili. Ja ne mogu reći koliko unutra ima desetaka ili stotina ovaj prijedloga građana, ali malo sam bacio pogled na ove koji su danas mailom stigli i vrlo su kreativni. Recimo, jedan građanin je slikao a, ovu, kako se zove, prometni znak na rotoru tamo a, Dubovačkom a, i na ovaj jedan primjer da su mu dolazili na sajam vlastelinstva prijatelji iz Zagreba i na rotoru piše Dubovac ravno. I oni su se javili sa stativa negdje, otprilike pitajući ono gdje je taj Dubovac, kada ćemo doći do dvorca. O, ovaj... Dakle, na taj način bi prije došli do Ribničkog dvorca nego do Dubovca i on predlaže da, da se to bolje označi, dakle, da je skretanje ljevo u principu prema Zagradu, da je to za stari grad Dubovac. Jedna vrlo praktična i konkretna sugestija kako se građani iz drugih dijelova zemlje, turisti, i strani ne bi gubili kad krenu prema Dubovcu. Recimo, to je jedan od primjera što građani tako predlažu. Kako je bila poopćenje to posjećanost štanda, koliko su ovako građani su udjelovali, koliko su prilazili i imali neke prigodne darove. A mi smo imali prvi dan, se to dosta razdijelilo, ovaj, majice, kišobrane. A, kabanice sa iolovke sa logom tjedna sudjelovanja građana, ali ja vidim i danas, recimo kad nismo imali toga, jednak broj građana je dolazio. Mnogi građani uzmu te upitnike, u doma ili na posao, malo to rasprave sa kućanima ili sa kolegama na poslu, onda dođu, stave po nekoliko prijedloga u Do kad se to u stvari uopće mogu predavati? A, sutra prijednici. je zadnji dan, dakle sutra negdje do 1 sati je štand postavljen. Ovaj, građani su dobrodošli, uh, vidio sam neki čak nose jedna gospođa je donijela na papirima, običnim doma je zapisala, ubacila, dakle to Znači opet se prihvaća, znači da, nije samo na tim službenim naravno, naravno. formularima. Ok, neki su uh, građani tako malo prigovarali, te, evo to mi je rekla i kolegica danas pri vršenju ove ankete, da, ili, kako to, ili, da, je, da je malo da je prerano da građani dosta njih radi i na koji način mogu svoje primjer bez slati. Pa evo sad, u stvari, sad već sam i odgovorio. Dakle, nije samo u direktnu kutiju, nego se mogu i mailom, mogu se pretpostavljam i na još neke druge načine. Jedan od glavnih načina naravno, da se izravno obrate uh, gradu i županiji. Mi ovom akcijom želimo potaknuti građane da, da izravno pišu. Neka pišu gradu, neka pišu županiji, naravno prije toga neka odrede ko je nadležan, da ne ode na krivu adresu. Ovaj, I neka te svoje predloge i dalje, nakon završetka naše akcije, šalju uh, u svoje ime. Uh, dijelima lokalne i regionalne samouprave. To će biti, to će biti ono pravo postignuće ovog cilja. Uh, ali obzirom da se prijave i prevozi pismeni dosta su ono, pretpostavljam da su anonimni ili se građani potpišu? Neki se potpišu, neki su anonimni. Uh, ovo je sada moguće tak anonimno napraviti iz jednostavnog razloga zato što ćemo mi obraditi te sve ovaj predloge i sve one koji su relevantni, koji su smisleni, mi ćemo u ime građana uputiti, to što znači da ćemo mi dobiti odgovor. Dakle, lokalna samouprava i regionalna mora odgovoriti na, na te zahtjeve, te prijedloge, međutim ako građani nakon ovog tjedna sudjelovanja što je nama cilj nastave sami slat, onda moraju se potpisati jer će im na njihovo ime i prezime i adresu doći i odgovor nadležni. Za ove dakle te anonimne koje ste sad dobili na listićima, na koji način će se informirati građani o odgovorima nadležnih institucija? Mi ćemo organizirati jednu javnu tribinu nakon isteka zakonskog roka, recimo 30 dana dok je lokalna regionalna samouprava, zakonski obavezna građanima odgovoriti, to je s nama u ovom slučaju kao podnositeljima tih e, e, građanskih prijedloga i onda ćemo, ono, naravno, i medije pozvati građana i prezentirati što je po tom pitanju odgovorila lokalna i regionalna vlast. No, se... pa predpostavljam da, da će biti u ovoj našoj emisiji. Naravno. Ne bi bilo za zgorek e, javnosti predoćiti. O tome malo porazgovara, da. A jeste, je, li, je, je li bilo da recimo građana da su nejako onako samo usmeno Vam nešto uh, tako prigovarali, tako dalje pa koji su. I najčešći problemi koji brinu Karlovićan ovako, ako se može nešto izvući, osim ovoga što se rekao, kružnog toka. Pa dobro, ovaj kružni tok je bio jedan primjer. Pa ovaj, dođu građani recimo stari i nisu ponijeli naći, ali pa mi zapišemo pa ubacimo. Ili neki ono kažu pa i mi pomognemo to malo bolje ovaj, obličiti. E, danas je jedna žena e, ubacila, ja sam ju malo pomogao formulirati zahtjev, ona je stanarka ili, ili je na listi čekanja za dodjelu Uh, mislim gradskog stana i rekla je da se to jako dugo čeka i da tu proceduru treba ubrzati. Evo sad smo anketi čuli mnogi mladi karovićani su evo, baš neako spomenuli taj nedostatak mjesta, kluba gdje bi se moglo organizirano izlaziti preko vikenda van organizirati nekakvi koncerti uh, parti i slično vama bilo tako nekih Napomena ja, eh, To riječ je o mlađim ljudima koji ono dobro vide i, i dobro pišu pa oni to napišu i bace u kutiju. Mi kutije otvoramo sutra. Ali ima jedna druga inicijativa upravo eh, članova savjeta mladih grada Karlovca koji eh, su pokrenuli jednu inicijativu za skupljanje potpisa za izgradnju gradskog bazena. I danas su oni došli, uzeli su ovih upitnika, ne znam, ono par desetaka, možda par stotina i vodit će kampanju, koliko sam upoznat, u gimnaziji i još u nekim školama, da mladi dakle, izravno upisuju dakle, te svoje predloge. Vjerojatno ciljano za bazen i ja pretpostavljam da će kolektivno to i sutra onda ubaciti u te kutije. Onda sutra možete očekivati da ovoga kutija bude prepuna. Prepuna, ali... da, da ovako dakle što rekli smo procedura za sve pristigle predloga vi ćete to kompletirati nekako pretpostavljam da ćete neke slične predloge ono prepisati da mi ćemo navesti koliko je takvih ako su slični listi mi ćemo navest uh, koliko je takvih predloga bilo mi ćemo sve što je ušlo u kutiju obraditi i prezentirat ćemo javno ćemo to predstaviti na sajmu udruga u subotu uh, um, Vjerujem da će to biti dovoljno ali možemo čisto kod te prezentacije napraviti jednu tiskovnu recimo tematski vezano za to, to ćemo vidjeti i onda ćemo to i uputiti u službenu proceduru prema gradu i županiji. Kažem nakon recimo mjesec dana ili, ili tako nešto ćemo kada dobijemo odgovore ovaj napraviti još jednu jednu tribinu na koje ćemo obavijesti javnost odgovorima. Što se tiče samih tribina, u četvrtak se održava i tribina na temu predstavlj nezavisne studentske inicijative za besplodno školstvo. Pa evo, možemo malo predstaviti o čem se to radi. Evo, znamo da u Karlovcu i kad je bila, eh, kad su bile ti prosjedi u Zagrebu i pod osim hrvatskim gradovima nije bio nekako pretjerani odaziv karlovačkih studenta. Što se tiče Karlovca, karlovački studenti su bili aktivni ili u Zagrebu, u Rijeci, Poli, gdje već studiraju? E, da, e, riječ je o jednoj nacionalnoj kampanji, dakle, htjeli smo u okviru obilježavanja tjedna sudjelovanja građana predstaviti nešto što se e, dešava na nacionalnoj razini, a tiče se e, sudjelovanja građana, u ovom slučaju mladih, u jednoj inicijativi prijedlogu prema i tijelima vlasti, a i prema široj javnosti o potrebi zaštite temeljne tekovine, socijalne tekovine, dakle prava na besplatno školovanje. I svi znamo dakle, da su to vodile te nezavisne studentske inicijative, najjače na filozofskom fakultetu, ali na drugim fakultetima i u drugim gradovima i na drugim sveučilištima, Uh, tako da će, evo, jedan naš sugrađanin, Hrvoje Tutek, koji je student, absolvent uh, Filozofskog fakulteta uh, i sudjelovao u u tom, je u svemu tome, kao jedan od glavnih organizatora, ali njegov kolega Nikola Vukobratović, dakle obojica kao delegati plenuma studenta Filozofskog fakulteta, tu svoju, uh, tu njihovu inicijativu, predstaviti kao primjer, dobar primjer kako su se mladi studenti organizirali i pokrenuli vrlo jednu značajnu i važnu kampanju u Hrvatskoj. Dođe biti održano kada ta tribina? U centru za mlade u Grabriku, Maksimilijana Vrhovca 13, dakle na onoj terasi kod Komela, malo dalje od Komela, u četvrtak u 17.30 sati. čekamo još nekog drugog od, od gosti osim naša dva uh, izlagača za koje jednog smo rekli čak da isto iz Karlovca Pa za sad njih dvojica će biti uvodničari ono, pustit ćemo čak jedan mali, mali dokumentarni filmić u trajanju od 7 minuta, nakon toga će oni iznijeti svoja nekakva iskustva i općenito informacije o kampanji uh, i potom će uslijediti ono, slobodna rasprava, pri tome smo dogovorili dakle, sa ravnateljima ekonomske uh, škole, gimnazije i tehničke škole da dođu organizirano s, uh, učenici starih razreda pa da će biti dovoljno dovoljan centar za mlade u Grabariku za Pa mislim da hoće a i vrlo je bitno da stari razredi srednje škole dakle koji će već sljedeće godine ili za dvije godine biti uh, studenti da se senzibiliziraju za studentski aktivizam. E, dalje što se tiče celog tjedna sudjelovanja građana ja možemo sad malo još predstaviti vaše aktivnosti na sajmu udruga ove subote. Uh, mi... smo već malo smo sada u programu odnosno na, na početku kad smo predstavljali program nešto najavili vi ste u maloj školi na rakursu. Da da da mi ćemo imati prezentaciju upravo ovih što sam rekao dakle obradit ćemo sutra kad se štan zatvori polako ćemo otvoriti kutije i tijekom onda, srijede popodne četvrtka obraditi podatke i onda ćemo to tamo javno prezentirati. Evo uh, što se tiče danje grada vezanog za za cijelo sudjelovanje građana kakva je nekakvi daljnji koraci. I za dalje imate li neke planove za budućnost? Naravno, mi probamo svih da, ovih da, inicijativa. Da, provodimo nekoliko paralelnih e, programa i projekata, što u Karlovcu, što na području drugih gradova i mjesta Karlovačke županije, možemo je to malo reći okvir ovog tjedna sudjelovanja građana jer CC i u isto vrijeme smo Sada govorili o ovome u Karlovcu, ali isto vrijeme putje sa ovim predlozima građana su postavljene i u nekim općinama u Županiji, dakle u Krnjaku, u Vojniću, u, u tim nekakvim a, manjim zajednicama u kojima Centar za civilne inicijative radi, na primjer u Gvozdu će biti organiziran Ovaj, sličan sajam udruga u petak po uzoru na ovaj Karlovački ovdje ga organizira grad tamo ćemo mi baš centar za civilne inicijative biti glavni organizatori sa lokalnim udrugama inače što se tiče sudjelovanja građana u samom Karlovcu mi naravno provodimo i ovaj projekt u partnerstvu sa nizozemskim partnerima sve učilištem iz Nizozemske koji je m, projekt, dakle, mobilizacije građana koji je, e, uzeto je uzeta je gradska četvrta Rakovac kao nekakva e, okvirna ili pilot pilot područja na u toj gradskoj četvrti ćemo usko surađivati sa lokalnim udrugama, većem gradske četvrti, školama i aktivnim građanima, pojedincima na provođenju procjene potreba i pokretanju nekakvih aktivnosti lokalne zajednice. A koliko vam je bilo općen uh, problem organizirati ovakav tjedan sudjelovanja građana tu u Karlovcu? Koliko ste uh, naišli na odaziv i od gradskih vlasti i od nekih drugih udruga i, ob, i na kraju krajeva od građana samih? Pa ono, krenimo od građana, odaziv je dobar. Ja sam stvarno zadovoljan. Recimo na ono, ujutro kad već u 8.00 Ono dođemo na štand, već su građani tamo. Dakle, oni oko štanda su. Ovaj, ne kažem danas 30 ljudi čeka, ali ono jedan dvoje dolaze već. Nekakva najveća navala je ono, za 9, od 9 do 1 je ono da, nakon recimo jedan više slabo, zato i zatvaramo štand oko 1 sat. Što se tiče drugoga, ono poduzeće Mladost nam je ustupilo, dovezlo besplatno, dakle taj štand grad je grad sudio u toj uh, kampanji bi je pročelnik e, upravnog odjela za socijalno skrb sport i udruge na tiskovnoj tu na terenu kad smo održali dakle općenito grad Karlovac jeste e, primjer dobar primjer jednog grada koji je otvoren za suradnju sa udrugama građana za, za, za inicijative građana tako da smo po tom pitanju vrlo zadovoljni. Što se tiče ovako evo, vašeg sada iskustva vezano evo sad malo da evo, se vratimo na ovaj naš na kojem ću u stvari biti zatvoren taj tijan sudjelovanja građana s ovim prezentacijom dakle tih e, pitanja koje su građani uputili kakva je inače praksa sa sličnim sajmovima ovako u Hrvatskoj vi ste tako dosta iskusni Govorimo o, o organizaciji Centar za civilne inicijative na tom polju. Koliko su građani u drugim dijelovima Hrvatske zainteresirani opće za ono što imaju udruge same za pokazati i prikazati i koliko voli sudjelovati na tako nečemu? Sama činjenica da smo mi zajedno sa gradom Uh, uskladili dakle tjedan sudjelovanja građana i sajam udruga koji grado organizira već svjedoči o dobroj suradnji. Dakle, tu to je sve rađeno u partnerstvu. Uh, Centar za civilne inicijative kao što sam rekao u nekim poznat je i po tome da radi u drugim dijelovima Županije gdje mi vodimo regionalne savjete građana za pokretanje sličnih inicijativa u zajednici evo na tom području dole Korduna uh, i Banovine Uh, će se sličan takav jedan sajam or organizirati, dakle on je već i međužupanijski, sudjelovači tu udruga iz Topovskog i iz uh, pa ne znam, na nacionalnoj razini svojodobno je nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva znala organizirati takve sajmove, u Zagrebu odaziv je bio odličan, dakle udruge se odazivaju i to je mjesto razmjene iskustava i razmjene nekakvih ideja koje ono građani rado posjećaju. Ja znam za... Neka slična događanja koja organizira isto e, mreža, udruga, klubtura, uvijek je to bilo dosta dobro i posjećeno, bio je nek, neki off program sa koncertima, predavanjima, predstavama i slično, tako da to funkcionira. Šta misliš, šta će svojim ovim Simon biti, hoće li to sada preći u pravicu, u tradiciju svake da, godine? Vrlo je hrabrojuće da je grad Karlovac organizator toga i po ovome koliko ja sad vidim promatrajući organizacijske mjere koje se poduzimaju to će biti stvarno lijepa manifestacija prijavilo se preko 60 udruga Uh, vrlo je značajno i ovo što je pročitano u najavi, dakle da će doći vladin ured za udruge predstaviti ovaj natječaj Europa za građane uh, preko kojeg udruge mogu koristiti europska sredstva i nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva će predstaviti ovaj svoj program, točno to, to je jedan program računarski koji pomaže udrugama u vođenju financija internom vođenju financija uh, za unutar udruge. To je nacionalna zaklada ove godine stavila na besplatno korištenje udrugama, tako da će on biti predstavljen. Veliki uspjeh grada da je dobio toliki veliki broj prijava, ne samo iz Karlovca, nego iz drugih gradova se prijavljuju. Udruge te da je organiziranje i sudjelovanje odma na prvom tom sajmu uspio vrlo kvalitetno uključiti dakle, vladin ured za udruge i nacionalnu zakladu za razvoj cijelog društva. Samo još jednom da je ovo da Osjetimo da ćemo tu imati prezentaciju Savjeta mladih Grada Karlsa je to, i, da. i Savjeta mladih Grada Koprivnice kao ovako jednog primjera dobre prakse. Treba još nešto pitati mm, vezano za cijeli ovaj tjedan i za, za, same, za samo sudjelovanje. Ako se neko želi uključiti aktivno nakon završetka ovoga sad, e, ili nekog prebrojavanja ili kompiliranja ovih svih materijala ili za dalju suradnju, na ovom, vam se može javiti na koji način uključiti? Može nas kontaktirati u Centru za mlade u Grabriku, Maksimilijana Vrhovca, 13, na naš telefon 423 164 ili na ovaj email koji sam spomenuo, dakle, ccimankikat Okej, evo, puno ti hvala na svim informacijama. Evo, Karlovićani se zad mogu, dakle, još sutra uključiti na štandu i i kasnije trajima. Ilići dana mailovima ili već ono, kontaktima. Ili mogu sami dakle, slati izravno svoje prijedloge i savjete, eh, pohvale ili kritike tijelima lokalne i regionalne samouprave izravno. A sad još ovdje imam samo jednu obavijest, pročitati eh, vezano za Centar za mlade na Gazi. Eh, 15. listopada 2009. počinje tečaj novinarstva i tečaj eh, desktop publishinga u centru sudjelovanje je besplatno, na tečju novinarstva će se uh, govoriti o tome što je to novinarstvo, kako se dijeli, koje su glavne značajke, malo će se ra raditi sa pisanjem za radio, tisak i televiziju, tim razlikama, bit će tu dosta praktičnog rada, evo, pisanja najava, vijesti, izvištaja, Dotaknut će se i novinarske etike dok će na tečaju stolnog izdavaštva biti obrađeni e, kompjuterski program Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i InDesign evo, koji su nezaobilazni sada u ovom modernom prijelomu i radu prilikom izdavanja nekih tiskovina. Svi zainteresirani se mogu prijaviti telefon 600 996, elektronskom poštom domaći domaći HR ili osobno Centar za mlade na Gazi ili Centar za mlade u Grabriku zaglično do 10. listopada. Dakle, kao što sam rekao, tečajevi su besplatni za sve polaznike, odvijeće se jednom tjedno po tri školska sata. Evo ga, e, to je to što se tiče ovoga tečaja. sve skupo može se, dakle, ovo što sam rekao, pronaću i na stranicama domatski.hr. Milano, puno ti hvala. Hvala slušateljima, na pažnje i vama na mogućnosti nastupa. Evo, evo ja isto još jednom pozivam sve slušatelje da se evo, još uključe i sami kažu ono što ih muči ovdje u gradu. Evo, to je bilo sve za večera. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom u 20 sati. Emisija Ciljivnom društvu emitira se zahvaljujući potpori Nacionalni zakljed za razvoj civilnog društva, a snimke emisije poslušajte na internetskim stranicama mir.org domaći.hr. Želim vam ugodan ostatak večer i do slušanja.